Ačesa znači, tortsusuna vernici, ili jedna vrsta jedan pravac vernika je tada činio seđdu sunsu, znači perilu izlaska i zalaska. Ba pa Allahu posaleni sallallahu alayhi ve sellem radi očuvanja važnosti bitnosti tevhida, znači zabranio znači u tim vremenima da se klanja, vremenima da se klanja, da se klanja namaz. Dobro. Hadis posle toga koje je spomenu Hafz ibn Hadar jeste sledeći. Kaže walahu a kaže on prenosi to jeste muslim. ودقب بن عامر رضي الله تعالى عنه داله بساني صلى الله عليه وسلم كازه ثلاث ساعات كجتري ورمنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تري ورمنا الله بساني صلى الله عليه وسلم نم يزبرنيوا أن نصلي فيهن دعونيما قرنى منماز وأن نقبرة فيهن موتانا إذا اتي ورمنا قبام كاجاه حين تطلع الشمس باذغه حتى ترتفع كاجا اوندا كاداسون سي ازلازي سيدوكني ايزاجي وحين يقوم قائم الظهيره حتى تزول الشمس اي كاجي كاداي سونسه ناسرديني سيدوكني بوتشني ديدي ناتشي سيدوكني بوتشني ناتشي برما تشمو ناتشي برما زاپادو وحين تتضايف الشمس للغروب كادا سونسه كادا سونسه زلزي i kada sunce zalazi. Kaže, posto ga Hafz ibn Hajar vol hukmu thani anda šafi'i min haditha bi hurajra bi senedin da'ifin ozade illa jevmel džumu'a. Kaže, kada u pitanju druga stvar, to jest da se klanja kada je sunce na sredini neba, imam šafija je zabilježo debu hurajre osim petkom. Znači, da se izuzima petak. I također je to isto je zabilježo debu davud, debu katade, slično, slično tome. Znači, dobro. Kada pita pitanje ovaj hadis, znači ovaj hadis u Sahihu imama muslima. Znači s ovim hadisom i sa hadisom prije toga, znači razumijemo znači, koja su so vremena kada je zabranjeno, koja su so vremena u kojima je zabranjeno klanjati. Znači postoji da kažemo tri ili pet vremena. Znači tri da kažemo općento i pet detaljnije. Prvo vrijeme jeste kada klanjaš sabah, sve do izlaska, izlaska sunca. Znači, klanjuo se sabah, znači, posle toga nema na file. Znači, postoji razelaženje to ćemo vidjeti kasnije, da li je dozvojeno da se naklanjaju sunnete u tom vremenu sabahskih. Znači, došo se u džamiju, mašal, mašali su te sunnete sabahski, klanjuo se sabah, hoćeš li naklanjati tada? Smiješ li odmah posle farza naklanjati sunnete ili ne smiješ? O tome ćemo kasnije. Dobro. Znači, klanjaš sabah, do izlazka sunca nema, znači nema klanjanja. Nema klanjanja. To je, znači, jedno jedno vrijeme. Drugo vrijeme, da kažem, odmah nastavlja. I kada izađe, sve dok ne odskoči. Pa se spominju u hadisma dok ne odskoči koliko je koplje, koliko je dva koplja. Znači, to su mjere znači, koje, su, koje su imali znači, sunce. Znači, šta? Znači sunce krug i ono izlazi. I sad je došlo, izašlo toliko, znači da mu je dno na samom horizontu izašlo je, znači oblik sunca ko sunca izaš, izašao. Dali li znači da tada može da se klanja? Ne, nego mora sunce da odskoči, da odskoči još, znači da još malo izađe. Koliko to još malo da izađe, znači učinjaci su znači, spominjali E, znači pisali zasebne čakradove, znači iz preciznosti, znači da emanetom prenesu ovu vjeru i pojasne propise, pa su spominjali otprilike da je to, dva, neki su kazali da je to 12 ili 13 minuta, uglavnom 15 minuta da čovjek kaže. Znači nakon izlaska sunca 15 minuta, znači prestaje zabrana i tada možeš da klanjaš na filu. Znači između ostalo da tada klanjaš duha, da klanjaš duha namaz da klanjaš tada šta, da klanjaš tada duha namazi tako dalje. Znači još jednom ponavljamo kada je vrijeme zabrane. Znači vrijeme zabrane je kada klanjaš, kada klanjaš sabah namaz sve dok ne izađe sunce i kada izadje sunce sve dok ne odskuće. Također jedan broj u ljemeni kaže detaljnije, znači samim nastupanjem sabaha, da nije dozvoljeno do sabahskog farza klanjati ništa osim dva rekata sunneta. Čak da je u tom vrmenu na znači, cinema na file. Osim dva rekjata, šta? Dva rekjata sabahski, dva rekjata sabahski sunnet. Dobro, znači ovo je prvo i drugo vrijeme kada je pokuđano, kada je pokuđano klanjati. Jelo u redu. Treće vrijeme kada treće vrijeme kada je sunce na sredini neba. I to je vrijeme veoma kratko. Znači neki kažu da je to vrijeme toliko kratko da se u njemu ne može da netraje koliko jedan cijel namaz. Znači da ne netraje koliko cijela dva rekata, nego da je manje od toga. Neki čak spominju da je dvije, tri minute, međutim da kažemo pet minuta. Znači da kažemo otprilike 5 minuta. Znači pet minuta prije, znači, prije nasupanja podne, znači to je vrijeme kada čovjek ne bi, trebao, ne bi trebao da klanja. Kada čovjek ne bi trebao, znači kada čovjek ne treba da klanja. Imam šafija, izuzima tu petak. Izuzima tu... پتك. ناوصنا وشغا؟ ناوصنا وحديسا. إذن هنا حافظ ابن حجر مجد يذن يذن يوم الجمعة. وحديسك تقريباً يقول أن الله صلى الله عليه وسلم تزيره نماز في سردين دانا أسنى پتك. مجد يموتهم حديثهم يمع أسلبست. ماذا؟ مام شافيه تقول جر شيخ بن باز رحمت الله عليه ودبيره وزناجه يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن يزن ي Na osnovu čega, na osnovu hadisa, je još drugi dokaza. Od toga je, znači, hadisu kojima je došlo da je pohvalno da čovjek klanja na filu, znači sve dok imam izađe na mimber. A nema sumnje da imam izađe na mimber kada kada vrijeme uđe. A čovjek klanja, na znači isto ga se može indirektno razumjeti da čovjek može da klanja sve dok imam se nepopenje sve dok imam nepopenje na mimberu. I treće vrijeme u stvari četvrto vrijeme jeste nakon ikindije namaza. Znači nakon ikindije namaza se dok sunce ne zađe. Znači to je četvrto u stvari i pijeto vrijeme. A pijeto vrijeme, znači da kažem, je ono kada sunce baš počne da zalazi. Znači kada počne, počne da nestaje. I to je učinjaci kažu također možda neki 15 minuta, 15 minuta prije. Znači 15 minuta, 15 minuta znači, prija. Prije znači zalaska, prije zalaska, zalaska sunca Znači to je pet vremena znači u kojima je pokuđeno šta? U kojima je pokuđeno da se, u kojima je pokuđeno da se klanja. Ovdje u hadisu Kub ibn Amira je došlo da je također tada da je ova tri vremena, da se ova tri vremena koje su spomenjene u hadisu Kub ibn Amira, da je tada pokuđeno da se mrtvi kopaju, da se kopavaju mejiti. Znači, kad, je li pokuđeno poslijek Indije? Znači, može li se iz ovog razumiti da je pokuđeno poslijek Indije da se ukopa Mejit? Ne. Nego se kaže, znači kaže kada sunce izlazi. Znači, naj koji smo rekli, znači to je onaj drugi moment. Je li tako? Ne poslije sabaha, nego moment kada sunce izlazi. Znači, po, izlazi u 6, znači do 6, 6.15, znači tada da se ukopava Mejit. Također da se Mejit ukopava, Naci kada je sunce na sredini neba. Naci to je neki 5 minuta prije 5 minuta prije podne namaza. I da se ukopava kada je zalazi. Naci to znači šta? Neki 15 minuta, neki 15 minuta prije zalaska sunca. Naci to s tri vremena u kojima ne samo da je pokuđeno da se klanja, nego je takođerša, znači zabranjeno da se mejit u kopan. Međutim da se klanja posle da se tu kopa i klenja, dženazija, postoje. Kimdje nema zapreki Kao što je slučaj, znači, kod nas. Znači, nema zapreke, znači, nema zapreke za tu, nema zapreke za tu stvar. Dobro. E, postoji pitanje, znači, koje sam vam spomenuo, a to je, znači, jedno od pitanja e, poznati kod islamske učenjaka, a to je, znači, kada su pitanju, kada je u pitanju na fila, koja je, Znači, kada je u pitanju na fila koja ima sebeb, koja ima povod, da li može da se klanja u ovim vremenima ili ne može? Znači, kao, na znači, primjer, desi se, kažem, u ovim vremenima si ušao u džamiju. Ušao si poslijek Indija u džamiju, hoćeš da sjediš u džamiji da klanjaš šta? Da klanjaš, eh, hoćeš da učiš Kur'an. Hoćeš li klanja Tehijetul Masjid ili nećeš? Znači, to je na fila sa povodom. E, ukući ukuči se. Abdestio si se? I želiš li je da klanjaš dva dva rekata. Da se se na primjer da je to posle sabah prije izlaska sunca. Hoćeš li klanja dva rekata ili nećeš klanja dva rekata? Naći kod učeniaka pošto je dva mišljenja. Prvo mišljenje je oni koji dozvoljavaju. I to je mišljenje mama Šafije je odabro jedan broj hanbelijskih učenjaka i također je odabro Ibn Taymiyyah, šehek Islama Ibn tajmije i njegov učenik Ibn Al-Qayyim. Nači kažu na fila koja ima povod, znači može da se klanja u ovim vremenima. Međutim, džumhur učenjaka kao što su Hanefije, kao što su Maliki, kao što je prihvaćeno mišljenje kod hanbelija, jeste da nije dozveno tada klanjati na filu pa makar bilo šta, pa makar bilo sa povodom. Zašto? Zato što se sada Ovdje tako da kažemo razilaze. Čemu se daje prednost? Naredbi ili zabrani? Znači čemu ćemo sada dati prednost, naredbi ili zabrani? Znači s jedne strane imamo zabrani. A to su ovih hadis koje smo citirali. Znači nema namaza nakon sabaha htta tatlo ašem sve no, dok ne izađe sunce. Znači, ovaj hadis je došao u formi ili u kontekstu čega Nared bil zabrani. Ha? Zabrani. S druge strane imaš naredbu. Kada neko od vas uđe u mesdžid, znači neka neklanje, ne, ne sedne dok neklanja dva rekata. Da kažemo, možemo razumjeti kao naredba klanjanja dva rekata prije nego što se sjedne. Čemu sad odovi stvari dati prednost? Većina učenjaka je dala prednost zabrani. I kažu daje se prednost zabrani. I da je se prednost općem iskazom. Dok su drugi učenjaci, oni koji su dozveli, naći rekli da se da je prednost naredbi. I da ovi hadisi, da kažemo, imaju da vi hadis imaju uh e, opšti karakter, opšte značenje, znači koji smo spomenuli, ostalo će Da vi hadisi imaju opšte značenje madu oni koji su došli da i čini specifični znači da imaju specifični znači specifično specifično znači kao što sam kazao ono mišljenje koji ispravni ja najbolje znate mišljenje mama Šafije a to je da ako znači ima povoce, znači da je dozvoljeno da je dozvoljeno ste što opet i tu jedan broj učenjaka pravi razkup pa kaže ova vremena koja su kratka ako bi čovjek došao Ako bi ga zadeslo bašova kratka tri kratka vremena. Jer od ovih pet vremena imamo tri, tri vremena koje su kratka, je tako? Значи, znači, koja su kratka vremena? Kada sunce izlazi, znači oni 15 minuta, kada ono baš zalazi, oni 15 minuta i kada je na sredinu neba oni 5 minuta. Kažu ako je tada, tada je bolje da pričeka. Pogotovo zato što se prenosi od selefa. Znači prenosi se od selefa, od ibn Omera se prenosi. Da ni dva rekata tawa da ne dva rekata e, poslije ne bi klanjao osim nakon što sunce izađe ili zađe. Evo prenio Ibn Abi bi drugi. Naći ova tri vremena, znači tri kratka vremena od ovih vremena učeniaci kažu da je bolje da čovjek pričeka. Naći došao sam primjer pri akşam na dvi, tri minute, na pet minuta hoćeš klanja dva rekata tajatul mesjid da bolje pričekaj. Naći da ne bi ušao, da ne bi ušao u zabranu. Dobro. Ee uh, Majutim, kakav je propis što stiče tiče što se tiče petka? Nači, kao za sam jedan broj učinjaka izuzima petak. Na osnovu hadisa umjšenje, šafje, također, i u mišljenje imama Šafije, takođe i reko da Šejh uslam ibn Tajmije i takođe reko mišljenje Šejh ibn Baza rahmetullahi rahmetullahi alejhi. Dobro. Sljedeći hadis, yes hadis, u kojem Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hadis, "Benenosu Jubejr ibn Mut'imah" De Allahu poslanicu sallallahu alejhi ve sellem kaza ya bani Abd ya bani to su bile, znači pila dio plemena, koji su imali upravu nad Ka'bom. Ka'jala tamna wa ahadan. البيت وصلى. Ko obaviti tawaf oko ove kuće i klanja u bilo kojem vremenu, on tjedne, u noći ili dana. Znači nemojte ispričavati nikoga dobavlja obavlja i da klanja u bilo kojem vremenu on hoće, u noći ili u danu. I ovaj hadij iz obilježila i Imam termizi i Ibna Hibban su ga ocijenili, ocijenili vjerodostojni. Znači, jeste li razumili ovaj hadijs? Znači Allahu Pasanik alihi salatu wasalam se obraća kome, Benu Abdu Menaf. Abdu Menaf je bio, koliko se sjećam, četvrti, četvrti djed Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ovo ovaj ne uzmajte zdravu zagotovu. Uglavnom, on se imali upravu nad Kaabom. Allahov posanika alaihi wa sallatu wa sallam rekao, nemojte, znači nikome nači isprečavati, znači ko hoće da obavi tavaf u bilo kojem vremenu, dana ili noći, znači da, da to čini. Dobro. Ovaj hadis, jedan broj učenjaka, i to je pet mišljen mama Šafije, je izuzeo Mekku iz ovih zabrana. Je rekao Mekka, ili tačnije Mekkanski haram, nemaju, za, nemaju zabranjena vremena. Nemaju zabranjena vremena. I ovo je mišljen imama Šafije. Znači što ovo znači? Ovo je korist za onoga kod je na hađ ili na umru. Znači, došao si na umru i hoćeš da klanjaš u haramu. I znaš vrijednost namaza u haramu, hoćeš da klanjaš na filu. Međutim, došao si postoji kendije. Imaš mašla ispred sebe, dva saata, ostalo ti dokšama. I hoćeš da klanjaš dva po dva rekata, dva po dva rekata. Hoćeš li klanjati ili nećeš klanjati? Znači, osnovno je to je vrijeme zabrani. Kod je mama je dozvoljno. Kod je mama šafija u Mekke ne postoji zabranjena vrijeme. Na osnovu čega, na osnovu ovoga, na osnovu ovoga hadisa. Na osnovu čega, na osnovu ovoga hadisa. Je li reda mišljenje? Je li ovo jasno? Dobro. Drugo mišljenje kaže, i to je mišljen Džum Leme, Mekka i druga mjesta su na istom rangu, na istom stepenu. Znači Mekka ima zabranjena vremena, isto kao što druga mjesta imaju zabranjena vremena. Međutim, kažu da se ovo odnosi decidnije ili preciznije na dva rekaata nakon tavafa. Znači, od sunnata ili vađu il kod jednog broja ulame, nači kada se obavi tavaf, da se klanja dva dva rekaata. Nači da se obavi tavaf bilo kada nema zaprike, međutim, desilo se obavio si tavaf posle sabaha i završio si sa tavafom, sunce nije izašlo. Hoćeš da klanjaš dva rekata poslije tavafa. Znači je se, još jednom ponavljanje, završio se tavaf u pokuđenom vremenu. Hoćeš li ona dva rekata klanjati tada ili nećeš tada klanjati? Znači jedan broj u Leme kaže klanjaćeš. Na osnovu ovog hadisa da se ovaj hadis odnosi isključivo na što? Znači da se ovaj hadis isključivo odnosi na dva rekata nakon, na dva rekata nakon tavafa. Jedan broj opet učenjaka kažu da ovo ima veze sa onim što smo spominjali i da ovo u kontekstu na file koja ima sebeb. A to je, znači, dva rekata nakon ta vaafasu. je opšta na file? Jel na file sa sebebom? Znači na file sa sebebom. Znači ovo je na šta? Na file sa sebebom. Tako znači da su, da ovdje imamo nekoliko, znači imamo ova mišljenja, znači po pitanju ovog ahadisa gdje imam šafija, općanto izuzima meku, drugi ne izuzimaju, nego kažu isključivo da je vezano za dva rekata tavafa, za dva rekata nakon, znači nakon tavafa. S tim što opet i ovdje u Lema spominje i napominje, ukoliko se radi ona tri kratka vremena da je bolje da se pričaka. Jel' je jasno? Jer se prenosi, Od velikog, od jednog broja Selefa, Selef, kao što je Ibn Omer. Znači, prenose iz Ibn Omer kada bi talafio, i ovo je zabilježen Ibn Abi i Šejbi, kada bi talafio, ne bi klanio dva rekaeta sve dok sunce, sunce šta? Ne izađe ili zađe? Znači, dok sunce, izađe ili, znači dok sunce ne izađe ili zađe. Dobro. Koliko je sati? Dobro. Sljedeći hadis... Hadis koji je ode spomenu Hafzi ibn Hajar od ibn Umara se prenosi od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je kazao el-shafaq al-humra. Kaže šafaq je crvenilo. Zabilio že je dare Kutni i ibn Huzayme je ocijenio verodostojnim. Ibn Huzayme i drugi su ocijenili verodostojnim. Znači da je ispravno da je ovo odrečio ibn Umara. Šta se misli na šafaq? Šafaq je v, e, vrijeme kada počinje ili pojava kada počinje jacija namaz. I zato neki koment, savremeni komentatori Bologul Marama ovaj hadisi ubacili, da kažem, promijenom mjestu mjesto ga temu na početak, zato što govori o, o tome kada počinje jacija. Znači kada počinje jacija namaz, znači akšan namaz počinje kada, kada sunce zađe. I kada traje, sve dok nestane crvenila na nebu. Kada nestane crvenila na nebu, onda počinje jacija. I zato je, znači, šefak je vrijeme, ili granica početka jacije namaze. Kada je to, znači, to je kada nela. I zato ode znači, da kažem, uh, to je mišljenje Džumhurulami, znači, to je mišljenje većine islamske učenjaka, za raz kod imama Ebu Hanife i Muzenija iz učenika imama Šafije koji je smatrao da je šefak da je to bijelo koje nastane nakon crvenila. Znači, kod Ebu Hanife malo poslije jecije nastupa nego znači, nego, kod drugih, nego kod drugih učenjaka. Ovdje želim samo osvrniti na jednu stvar, to je da ovaj hadis znači, nije vjerodostojno prenesen od Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Čak imam Beyhenqi kaže da po pitanju uh, toga šta je šefak, jer to je crvenilo il nije, ne postoji ništa vjerodostojno od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, zato nema zapreke. Zašto? Zato što pitanje šefaka znači šta je šefak u arabskom jeziku, znači to je, da kažem, jedna tema ili uh, jedno lingvističko pitanje. Znači, pitanje jezika. I zato s Arabi, znači kroz svoju poeziju, u svojom govoru, u svojoj književnosti, znači, spominjali šefak u značenju crvenula. Tako da je to, znači, da tu govor, da arapski jezik, znači, te kako može poslužiti kao vali jedan, kao valijedan argument. Druga stvar, ako bi Kanzale da je ovo od Ibn Omera, znači, Ibn Omer, znači, nema nema sumnje da je jedan, znači, Ibn Omer nema sumnje da je jedan od šta, znači, od oni odpoznavalca, odpoznavalca arapskog, odpoznavalca arapskog jezika. E, posle toga je također Hafzi ibn Hajar, rahmatullahi i alaihi, spomenuo e, dva hadisa. Na njima se samo kratko zadržati, jer o tome smo govorili. E, prvi je ibn Abbasa, radijel Allah anhu, i ovdje je spomeno kao marfu, znači marfu je šta? Ono što je rekao opostanik, sallallahu alaihi wa sallam, međutim ispredno dovolj od riječi ibn Abbasa. Kaže od Ibn Abba se sprenosi da Allahu posanih sallallahu alaihi wa sallam kazu al fejru fejraani. Sabaha su dva sabaha. Znači dva su, dva su sabaha. je Odnosno dvije su zore. Uprostite, znači dvije su zore. Kaže zora u kojoj se zabranjiva da se jede i kojoj dozvunil da se klanja. Znači koja je to zora? Ha? To je? Ovo je prava zora. Znači u kojoj zabranju da jedeš? i moje je daklanja što je pravo azora kaže o fajrun tahrumu salla i kaže azora u koiza branti daklanja mi se nešto daklanja sabah da se jede, uh, kaže, innehu jedhebu mustatilan fil ufuq. Kaže, to je ona, znači, koja je, znači, koja je široka, znači, koja je široka, poput, koja je široka na horizontu. A u drugim riječima, innehu ke zanebi sarhaan. Znači, ona je poput vukovog, poput vukovog reba. Znači, ovde uh, ne želim da se zadržava zato što smo tome govorili, znači, zora. Postoje dvije zore. Znači normalno danas ljudima vakti, olakšavaju. Međutim, ljud su prije posmatrali i znači zora u osnovi. Znači, znači imate noć, zatim nastupa sabah. Znači šta je razlika između noći i sabaha? Jeste nastupanje zore. Normalno kasno nastupanje zore primijeti svak. Znači to je bjelo na horizontu. I znači zato pogleda malo prička i vidi ćeš znači kako, znači kada se razdanjiva, kako se razdanjiva, ne skoči sunce odmah, nego postaje bijelo da bude šta? Na horizontu. E sada znači postoje pojave koje Allah subhanahu wa ta'ala učinio. A to je da čovjek kada posmatra zor u noći, znači postoje, pojavi se prvo svjetlost ti misliš da je zora, ali to nije zora. Znači zora. koja svjetlost koja se pojavi i nestane. Neki učenjaci kažu da to zna biti nekada i sat, neki kažu pola sata, neki sat, neki sat, ipo i dva sat da se pojavi prije zore. I ta zora, ta svjetlost ide, ne ide horizontalno nego ide vertikalno. Pojavi se ide u pravcu vertikale i ta, subhanla ta svjetlost nestane. Ponovno nastane noć. Međutim, kada se na horizontu počne pojavljivati zora, ona ne nestaje nego se ona samo šta? nego se sa ono samo širi. Inači vremena stupanje sebe namaza jeste koja zora? Znači prava zora. Ne ona lažna, ne ona lažna, ne ona lažna zora. Zatim je posto ga i s ovim hadisom ćemo završiti. Znači da je uh, spomeno Hafiz ibn Hajar od Mes'uda radijallaha tala anhu da Allahu pa sani sallallahu aleyhi wa sallama kaza afdalu l-a'mali assalatu fi awwali vaktiha. Kaže, najbolja, najbolja, najbolja dijela ili najbolje dijelo jeste namaz u njegovom prvom vremenu. Namaz u njegovom prvom, prvom vremenu. Ova, kaže, zabilježio ga je Trmizi, mada je sporno da li su nalazi u Trmizi, i hakim je ocijenili su ga vjerodostojnim. Međutim, možemo reći, znači, da ga je zabilježio imamo hakim u svomu stadraku. Ovo, inače, hadis se poznati hadis u Buhari Muslimu. Znači, hadis u Buhari Muslimu. برنوسي سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سيدنا ابن مسعود رك الله هم صلى الله عليه وسلم كوي ديالو نايدراجي الله تبارك وتعالى قاميه بصنيك عليه الصلاه والسلام ركوا نماز لوقتها نماز يغوم في وقتم على وقتها الى وقتها مجتي منيرت شنو في اول وقتها يعني تصيت ابراطيا باجنو يعني كاكو دوشو البخاري ومسلم هو نماز يغوم في Znači, da je to najbolje dijelo. Znači, da je to najbolje dijelo, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa sam reko zatim ko je? Zatim mi je rekao džihad na Allahomu putu. Zatim mi je sam rekao ko je? Zatim mi je rekao dobroćinstvu prema roteljima. Pa kaže Abdullah ibn Mesudu, da sam tražio od njega da mi povećava, poveća bi. To jeste da sam ga i dalje pitao ko je zatim, ko je zatim, ko je zatim i tako dalje. Znači, ovo inače, jedna napomena, nemojte da vas buni. Znači, čisto se dešava, znači da znač da razni ljudi dolaze Allahom uposleniku alaihissalatu wasalam i kažu koje je dijelo najbolje ili najdraže Allahu tabarahu wa ta'ala. Pa se dešava da dolaze različite odgovori. Nekada kaže najbolje dijelo je iman u Allaha. Nekad kaže najbolje dijelo je namaz. Nekad kaže najbolje dijelo je to i to. Znači nisu to kontradiktornosti. Nego Allah uposlenik sallallahu alaihissalam uode daje odgovor Znači, da je odgovor onome koji ga pita. Znači, onaj koji pita kao da pita koje je dijelo najbolje za mene. Koje je dijelo najbolje za mene. Pa ako bi dolazio čovjek koji je tek izgovorio šehadat, Allaho salatu a.s.a. je tio da učvrsti iman u njegovom srcu. Pa bi rekao najbolje dijelo je iman, vallaha tebareka u ta'ala. Ako mu je došao onaj, će iman bio jak i u vjeru mašala, ušo i naučio vjere, Allahuv poslanik alayhi salatu vesselam, boleku namaz. Ako bi došao onaj koji je isa namazom dobar, učvrstio svoj namaz, Allahuv poslanik alayhi salatu vesselam, bi mu rekao šta, Allahuv poslanik alayhi salatu vesselam, alejkum ovo, ilo nodilo do brcinsu prema roter met tako dalje. Načini ne to da vas buni. Hadis u Buhari i Muslima, samo od želim zabilježovati hadis. Načinače ide ide preko Ravije, preko Shu'beta. Načini preko Shu'beta, onega ga prenosi Walid A on prenosi od Amra, Ebu Amra Šajbani, a od Ibn Mes'uda. Da kaže Ebu Amr Šajbani, pita sam, pitao sam vlasnika ove ovaj kuće, tj. Abdullah ibn Mes'uda, pa mi je Abdullah ibn Mes'ud citirao ovaj hadis. Znači sad kad bi išli u senad, znači prenosi ga od poslanika ko? Abdullah ibn Mes'ud. Znači imate poslanika, prenosi ga, ga Abdullah ibn Mes'uda. Od Abdullah ibn Mes'uda ga, Mes ga prenosi ko? Ebu Amr Šajbani. Od Ebu Amra Šajbani ga prenosi Valid. Od da ga prenosi šu'be. E sada si prenosi od, od šu'be ta spominju jedan iz raz. A to je salali vaktiha. Namaz u vremenu. Znači što se može razumiti namaz u njegovom vremenu. Bilo na početku, bilo na kraju vremena. Mađutim jedino jedan ravija od šu'be ta, a to je Ali ibn Hafs, je prenio na početku vremena. Pa sada raspravljali da li će se prihvatiti ovo njegovo prenošenje. Hoćemo li reći da je ovo vjerodostojno? Nećemo reći da je vjerodostojno. Veliki broj učenjaka rekao da je vjerodostojno, nema zaprike. Znači, zato što on znači, kao ravija osnovi povjedljiv. Znači povjedljiv je ravija i zatim postoju učenjaka koji su ciljeno ovo vjerodosno. i zatim postoje mnoštvo drugih dokaza koje ukazuju na važnost požurivanja sa činjenjem, do, sa činjenjem dobrih dijela. I zato učenjaci, znači, uh, kada kažemo znači, namaz u vremenu, znači učenjaci nijema sumnje da su govorili znači, da je osnovi svaki namaz najbolje da ga čovjek čini u njegovom prvom vremenu. I zato ja vas sam gradio, brate, pažno na ovu stvar. Znači očuvanje namaza, međutim očuvanje namaza u njegovom prvom vremenu. Prvo kako čovjek počne popuštati namazu jeste da ne klanja u njegovom prvom vremenu. I kada čovjek tu postane, tako da kažem, labilan, znači desit će se, da počnete klanjati namaz u njegovom zadnjem vremenu. Dakle, znači, govorili smo i spominjali smo u prošlim predavanjima, znači da ima namaza koji su pred krajem vremena, vrijeme znači pokuđen ili čak haram, kao što je na primjer Ikindija. Allahu Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao, "To je namaz lićem mira, to je namaz lićem to je namaz lićem mira." Zato lovas nagradu, pogotovo u zimskim danima kada su namazska vremena kratka. Vot računa šta? Znači vot te računa, Allah vas nagradio, znači namaz u njegovom u njegovom prvom, u njegovom prvom vremenu. Hoću samo za kraj spomenti, Allah vam dao svako dobro, znači da je izašla jedna veoma korisna knjiga. Znači želim da se uh, okoriste svi tom knjigom. Znači mi ode radimo s sestrama komentar na Umdetul Ahkam. Znači naš brat, Hajrudin Ahmetović, je napisao, izdao komentar, uh, znači jedan dio, znači prvi dio, tačnije poglavi će se toći namazu na dijelu Umdetul Ahkam od Hafza Abdul Gadnijal Maqdisija. Znači, dijelo je tek izašlo u štampu i to je jedno dijela, od najkorisnijih dijela. Znači, da kažem za one koji žele da nauče vjeru u ovom vremenu, znači, od najkorisnijih znači, dijela znači, koji čovjek može izučavati jeste dijelo Umdetul Haqam. I zato gledajte, znači, da e, nabavite ovu knjigu, znači, da je šitavate, da je učite. Znači, to su hadisi slično Bulugul Maramu, samo što je kraći. Znači, samo što je kraći. I možda, baš zato što je po ovo što je vodilo, izašlo, možda napravimo, znači, jeli, da kažemo da brzinski, ako tako mogu se izrastiti znači da pređemo znači, te hadise, pogotovo zato što, znači, ovo je knjiga koja može koristiti kao učbenik. I ovdje želim samo da kažem, znači, Allah vas nagradio, znači, da je od naj, od stvari koju su najpotrebniju u ovom vremenu jeste izučavanje Allahu etabarik wa ta'ala vjeri i da čovjek druge podučava Allahu etabarik wa ta'ala vjeri. Znači, to je ono što je osnova. Znači, osnova je kada negdje postoji batel, kada postoji neistina, da se istina pojavi i da se istina širi i onda će nestati neistini. Znači, ako hoćeš da otkloniš neznanje od naroda, počni sa znanjem i sa podučavanjem. I zašto ovo kažem ovdje? Ovdje kažem zato što sada imamo jednu pojavu. Znači, zato što danas kao da je mjerilo, tako da kažem, kod neke ljudi Nači da je čovjek na sunnatu ili na ehli sunnatu ili na menhađu sunnata da govori o drugim, da upozorava na druge, da kaže ovaj vaki, je ovaj naki, ovi su vaki, ovi su naki, tako dalje. Znači to je taj osoba mašala, taj osoba na istini. Mađutim da sediš, da podučavaš, da komentarišeš, da pišeš, znači nije to baš onaj koji je na ehli sunnetu. Znači one koji su garibi su oni samo koji Znači koji govore protiv drugih, koji pozaravaju na druge koji se smijavaju sa drugim. I zato onaj koji traži izdanje, la vas nagradio. I u većoj potrbi za edebom i lijepim ponašanjem od drugih ljudi. A znate zašto to? Zašto? Zato što često čovjek učeće o vjeri, znači obuzme ga ili zadesi ga, da kažem, umišljenost. I počne drugi omaložavati. I počne druge direktno ili indirektno napadati, kritikovati. I stavi se na položaj, znači da je ono položaj, položaj oni koji ocenjuju ravije ili ocenjuju ljude, su li dobri ili nisu dobri. I zato onaj koji govori Allahove vjeru, koji onaj koji hoće da nauči Allahom vjeru. Znači on je preći da ima lijepo ponašanje, i da se nauči ponašanju, normalno ponašanja nego onaj koji šta? Znači koji nauči znanje. I vjerujte znači, da, da je ova stvar tekako primijetna. Znači, ja prvo ovdje kao neko govori o Allahom i vire, govori o me, znači, molim Allah da popravi moje stanje. Ali se je toliko primijetno da čovjek bude mašala, tako da kažem, fin, lijep, ponizan. Počne učiti, ode je da uči na fakultet godinu dvije, nema, šeho li samim temije postao, ne može sad njim še pričati. Niti priča sa onim koji je stariji od njega, kako doliko je da se priča sa nekim koji je stariji. Niti priča sa onim koji ga je učio, onako je kao kako doliku da se priča sa onim koga ga je učio. Ne, sad je on postao taj koji zna. On je na sunnetu, a svi, svi drugi su šta? Znači svi drugi su popustili, se drugi su popustili vjeri. Znači on je taj koji na sunnetu ljubomoran, ukaziva, tako itd., itd., itd. I zato znači postalo je mirilo da je na sunnetu onaj koji o drugima govori. Zato ka su šehe Fauzana upitali, znači... Imali danas uleme je jerha i tadila. Ta Znaci jerha i tadil ta i kad hadis kako kojima se govori da ravija povjerili ili ne povjerili. I pojavile se ljudi koji upozoravaju ovaj zabludio, ovaj nije nezabludili. Ovoga slušaj, tog ovog ne mogu slušaj tog ovoga hvalim, ovog ne hvalim i tako dalje i tako pa takvim ljudima pa je rekao, znači ti takim je najpreće da sami sebe očistite i da sebe popravite. A kaže takve uleme danas nema taj ulema u kobroima. To je hadis ka ono ulema u kobroima. Danas postoji samo nasihat, ako nije nasihat, onda je gibet. I zato Allah vas nagradio, znači nemojte da mislite da je mjerilo, s ovim ću završiti, znači, da je mjerilo menheđe ahli sunnata velj džamata, da druge omalovažavaš, da druge vrijeđaš, da govoriš o drugima, da govoriš ovima. Znači, znači dobro znamo kroz biografije učenjaka, najveći učenjaka ovog vremena, ahli sunnata velj džamata, znači kakavi, kakvi su bili njihovi životi. Šej Husajin bin rahmetullah alejhi ostavio knjige da je ni protumači. Danas imate poseban kanal na satelitskoj, znači samo predavanje 24 sata Šejh Husajin A nećete nećete naći da je napisao odgovor jedno jedino osobi. Rekao da je taki taki. Jedno jedino osobi da je napisao odgovor. Možete na mojete zamisli, znači ne možete da sa tom umišljenosti uništavamo, uništavamo rešad delo. Naci učimo znanje i to za ne šerimo. Allah te bareku molim da popravi naše stanje. Sallallahu alejhi ve sellem. Ale kitab, wa sunnah, wa ala